So, die Testaufnahme läuft und wir hatten es ja, und ich habe mich extra nochmal versichert, äh, weil wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, wie sieht das denn aus, welches Gemüse wäre wohl absolut ein Arschloch und so ein Dr. Joe Gerner der Gemüse und würde irgendwie noch, weiß nicht, seine Tochter entführen lassen, damit er die Versicherung passiert. <lacht> Was ist denn jetzt ein Gemüse, was so der absolute strahlende Held ist? Das Gemüse, was eigentlich überall gut ankommt, was, wo man sagen würde, das ist ein korrektes, moralisch integres Gemüse. Das kann ich auch hoffentlich nicht vergiften oder so, da machst du nichts verkehrt. Das kann man auch gut essen vielleicht, aber das ist so ein Gemüse. Also wenn es ein Held gäbe, dann wäre es das Gemüse. Was, was meint ihr? Ja, ich meine, ist klar, oder? Also, <lacht> also ich, also du hast schon was im Kopf, okay. Ich, Also, ich, ich hätte, hätte ich das mit dem Vergiften nicht gesagt, hätte ich gesagt, Kartoffel, Kartoffel. aber Kartoffeln... Genau, ja. genau, genau das war mein Gedanke, genau das war der Satz, den ich im Kopf hatte. Hättest du nicht vergiften gesagt, wäre es die Kartoffel gewesen. <lacht> ja. Und, Dann fällt die Tomate ja auch raus, ja, auch ein bisschen giftig. Ne? Also jetzt nicht schlecht, also schlecht ist nochmal, klar, wenn es, wenn, wenn, wenn es schimmelig bist, bist du schimmelig so. Das, mhm. <lacht> ist Aber es ist auch, die Frage ist ja auch, glaube ich, mehr so in, in Richtung Fabel. Ne? Also Farbe? Auch oh, Fabel. Fabel. Also so, so, wie so steht dafür. Also, das ist jetzt nicht vom Geschmack vielleicht her oder so, sondern eher so vom Feeling. Also, Oder? oh, ich wollte gerade sagen Erbsen, aber das sind ja Hülsenfrüchte. Aber ich dachte weil, auch schon an Erbsen. Weil Erbsen mag jeder. Zeig Erzähl, mir jemand, der keine Erbsen mag. Ich glaube eher so. <lacht> Erbsen sind so die Best Buddies unter den Hülsenfrüchten. Das sind halt echt leider kein Gemüse also die Aber sie sind, sie stehen ja immer beim Gemüse. Also sie sind so ja. die. Das ist ja vielleicht auch eine Qualität, dass sie einfach akzeptiert werden, weil man sagt, ja, ja zwar nicht, aber für deine Heldentaten bist du dann doch ein Gemüse. Ja, es ist ja auch so. Ich meine, selbst Leute, die sagen ich mag keine Gebunden und Hülsenfrüchte und so, die essen Erbsen und finden die cool. Mhm. Ich meine, Tomaten sind halt auch kein Gemüse. Die sind halt auch Früchte und genauso sind dann Erbsen halt auch Gemüse, obwohl die eigentlich kein sind. Okay, dann. Ich. ich mach mal eine Analogie. Okay. <lacht> Karotten, der Batman. Pasinaken ist Robin. Ist das. Nee. Pasinaken? Mm. Ja. Viel zu arrogant für Robin. Oh, finde? Ja. Aber auch ein bisschen so, so solide. So, also, so, Ich freue mich immer, ich freue mich immer, wenn ich eine Pastinale sehe. Ja. Ich immer, oh, Farblos. Aber lecker. Farblos. Und und, ja. Das ist so die graue Maus unter dem. Ja, so wie Robin. Ist ja auch ein bisschen so underrated. Hm. Ja, aber ich sehe auch nicht die Karotte als Batman. <lacht> ist schon Sprung, ja. Was ist denn? Was ist denn? Warum hat noch keiner so einen ordentlichen Mais gesagt? Mais ist keiner. Oh Mais. Ja, ja, Mais. ja doch doch. Mais ist so der Hulk. Ja, Mais, Mais ist, der ist, der ist der großartig. Der <lacht> <lacht> Mais der Mais der, der. Ja. Der <lacht> das Gute von. Ich habe mal. Komm mal, weiß nicht genau, weil es Mais so großartig und extrem vielseitig. Mhm. Aber ist Mais dann der Held auch? Also ist Mais ist so gut und so vielseitig und so lieb und kann ich nicht vergiften, okay? Der rettet auch fast jedes Essen. Und das süß wie salzig oder herzhaft. Mhm, ja. Also meine Schwiegermama hat mal gesagt, nee, Mais gibt's hier nicht. Mais ist fürs Vieh. Und das bleibt mir <lacht> immer noch so hängen. So von der alten, älteren Generation, dass die immer sagen, nee, ach hier, das, ja. das kriegt die ganz. Bah. Aber ich, ich, das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, wie man Mais so. So super. Ja. Wahrscheinlich, weil Mais ein billiges Futtermittel war und deswegen halt dann viel für Vieh benutzt wurde. Wahrscheinlich. wahrscheinlich. Vielleicht denken die auch an andere Maisorten so. Von damals. Also ich finde, hier steht halt auch oft steht hier so Maisfelder. Es wird hier viel angebaut. Das heißt immer, ja, das ist aber Futtermais. Ja. Also für, wahrscheinlich ist der irgendwie, ich weiß nicht, ob der anders ist als anderer Mais. Ich denke mal. Ist, also der bei dir da immer steht, ja, der ist so ein bisschen nicht genießbar. Ein Bisschen nicht genießbar. Oh Gott. <lacht> Äh, Laura, ich habe das Gefühl, zumindest sagte, dass du ein bisschen, dass wir dein Mikrofon entweder ein bisschen lauter oder näher dran machen müssen. Du hast jetzt auch nicht super viel gesagt, aber ich habe so das Gefühl. Ich, zumindest <lacht> ich dissoziiere gerade so ein bisschen, während ich äh, versuche darüber nachzudenken, welche, welche Gemüsesorten ich so kenne. Aber es ist, ich bin eigentlich ich, zum Beispiel Stiga ununterbrochen am äh, Mais essen, aber ich habe Mais gerade überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, irgendwie bin ich gerade so ein bisschen. bisschen noch. Und man kann da Maisbrot draus machen und Nachos und Popcorn. Ja. Und man kann den pur essen, man kann den grillen, und dann man diesen, diesen kann den zermatschen, diesen hübschen, äh, den Glasmais, der so schön bunt ist. Den weiblichen Held für mich Avocado. Aber die ist so, so ähm, launisch. Ja, und sehr tödlich für Katzen und Hunde. Ah, vielleicht so Catwoman-mäßig. So. Also das, maybe. Oh, fallen auch keine, ich muss auch sagen, mir fallen auch keine Gemüsesorten mehr an. Das ist, als ob ich nur drei Gemüsesorten mein Leben lang in Ja, hätte. irgendwie. Frühlingszwiebeln. Oh, oh. sind auch sehr ich, ich, ich so. ha, Paprika Was hm. mit Spinat? Hm. Ha, das sieht so schnell nach so einer so, einer, so einer Matsche aus, also das sieht halt nicht so heldenhaft aus, das, sieht, das ist für mich der High so, so ist halt, ist halt steckt ja, halt war, drin, ist aber auch matschig Aber auch underrated, oder? Ich war der einzige der Spinat wirklich zu schätzen wusste war Papa, So, ne? Und da war der Spinat schon der Held. Ja. Ja. Oh, Kürbis. Vielleicht ist auch der Robert unter den Gemüse. Hm. hm. ist es sind. mega. Schwarzburg sind, sind für mich also ein bisschen Batman, weil Ganz schön anstrengend dran zu kommen. Also bei frischen. <lacht> Stimmt. Aber dann. Was, was, ein, was, was, was, was, ätzender Typ ist, meinetwegen wahrscheinlich auch ein Held, aber so ein richtig ätzender ist halt einfach weißer Spargel. Man kann ihn ja mögen, man kann das ja gerne essen, aber wenn das ein Held wäre, wäre das so einer, der macht zwar gute Sachen und jeder findet ihn auch eigentlich gut, aber irgendwie, also so ein bisschen ist er mir auch zu overrated. Ja. Also da Spargel ja. quasi mein Lieblingsgemüse ist, muss oh. ich da jetzt ein bisschen in die Frische oh. springen. Weil ich finde, dass Spargel eher underrated ist. Was? Ich kenne irgendwie mehr was? Leute, die Und? Spargel nicht mögen, als What? Leute, die Spargel mögen. Das habe ich heute nie ja, gehört. Das, das, ja. Ich kenne nur Leute. Die weißen die sagen, was? ja, Spargel mag ich nicht oder ja, Spargel geht so, aber ja, muss ich nicht haben oder sehr ja, gut, Spargel, das schmeckt ja nach nichts oder... Das ist das meiste, was ich über Spargel höre. Und ich finde Spargel großartig. Ja, ja. Das ist einfach das leckerste Gemüse. Egal ob roh oder gekocht oder gebraten oder gegrillt, es ist immer lecker. Ja, also ich habe nicht das, ich habe zumindest in. Ich kann nicht für andere Länder sprechen. Ich habe immer das Gefühl, dass Deutschland in so ein, so ein Wahnfeld in die Zeit und man liest ständig irgendwas von Spargel sprechen. Zu Recht aber auch. Ja, aber so, dass es so ein Phänomen ist, das finde ich halt irgendwie so, klar, es ist halt, es ist halt, gibt's halt nicht die ganze Zeit und so. Ja, und dass es auch so Politikum geworden ist. So, wird Anfangszeit Pandemie. Oh, was machen wir jetzt mit dem Spargel? Sollen wir die Spargel stecken oder aufs Feld stecken? Die kriegen ja Corona. Und dachte ich, das, hä, darüber diskutieren wir jetzt? So? Das war echt weird in der Zeit. Das also, war wirklich schräg. Ja. Das, das ist so, ja. Ganz Top 2 neben, aber die Friseurinnen haben offen, ne? Das, das ist wichtig. Habe ich auch nicht verstanden, aber das ist, naja. Ich bin da glatt sowieso nicht. Ich, das, ich ja. bin da sowieso raus. Ja, same. Ich habe in der Zeit auch sehr gelacht. <lacht> oh Mann, ey. Hm. Oh Mann. Hm. Ich überlege gerade, aber mir ist jetzt nicht sonst noch... Nee, mir ist sonst nicht noch irgendwie... Ah, die Schocke. Oh, jetzt holt es aber raus. Oh Gott, mhm. ah, die Schocke. Oh, also Selten mal gegessen, so zum Auslöffeln kenne ich die halt, so wirklich Artischocke und dann irgendwie auch so gemacht, dass du diese einzelnen Blätter so auslöffelst Und das fand ich irgendwie auch nice Ist das nett ich Du hast irgendwie viel Arbeit, so ein bisschen Gemüse Finde ich Ich finde Artischocke ist der Granatapfel unter den Gemüsen oh. Also ziemlich cool ah. Ja, ziemlich cool, aber auch anstrengend. Ja. ja, aber ich dachte, für mich ist so Held auch, ist auch anstrengend. Es sind, ja. immer, es sind immer so Charaktere, die nervig sind eigentlich, die man so nicht als Freund haben will, sondern eher so, er ist der Held, Held so, aber ja. bleibt von mir fern. Und mega gesund. Ah. Ich habe tatsächlich zu Artischocke so, so wenig Meinung, weil ich, ich habe mal Artischocke gegessen, die mochte ich, ich habe mal Artischocke gegessen, die mochte ich nicht und ich weiß einfach nicht, ob ich Artischocke mag. Vielleicht ein Wochenende Zeit dafür. Na, oh, die, ja, oh, wir Schocke. haben schon überlegt, was wir essen. Ne? Du kannst doch einfach mal so. Es gibt so ein Glas Artischockenherzen, so eingelegt. Das, das habe ich, das hatte ich letztens versucht und die mochte ich nicht. Muss aber so ein bisschen irgendwie warm machen, also dann, dann ist es schon okay. länger. Artischocke und Körbe sehe ich äh, bei der coolen Bösewicht-Fraktion. Ja, eigentlich schon. Hast du recht. Das, das ist ich das so, wenn ich mir, das so mir gerade beim steht, Reden auch so. Nein. Hm, ja <lacht> Okay, ähm, habt ihr noch einen ganz dringenden? Sonst würde ich das hier zumachen jetzt. <lacht> <lacht> Kannst du über Essen reden? Ja. <lacht> ich glaube, glaub, in der Hauptaufnahme reden wir auch noch von Essen. Ich ahne schon, da, da, da köchelt irgendwas. Mal gucken. Ich mache mal zu. Yeah. <lacht> Da köchelt was, witzig. Scherzkeks. <lacht> Und meine Frage für die heutige Testaufnahme in dieser überaus großen Runde, wo wir echt dringend technik Technikcheck machen müssen, ist, aber ich glaube, es wird alles gut laufen, ist: Was ist der korrekte Weg, einen Schokohasen oder einen Weihnachtsmann zu essen, einen Schoko-Weihnachtsmann zu essen? Immer den Kopf zuerst ja sich genauso Kopf zuerst beim Schuhkehas natürlich die Ohren zuerst wenn sie beide oben rausstehen alles andere ist Tier oder Menschenleid <lacht> so, so wie eine türkische Pizza die Packung Stück für Stück aufpellen und alles was rausguckt abbeißen ich, ich bin da tatsächlich vielleicht etwas martialischer ich beiße den Kopf nicht ab ich breche den Kopf ab dann breche ich alles auf um mir kleine Stückchen in den Mund zu schieben du erwürgst ihn das ist <lacht> <lacht> sozusagen <lacht> Ich komme mir gerade unglaublich barbarisch vor, weil ich das Ding einfach so auf den Tisch so ja! aus und dann, dann ist fertig, alles schön ja. white size pieces, super. Ja. Und Dann freue ich mich aber trotzdem immer, wenn große Chunks dabei sind. Ja. <lacht> Glück gehabt. Ja, das habe ich, das habe ich mit meiner Frau Erfse auch so. Ich so, ja, ja, sie so, ja klar, schlache mir den Kopf ein und ich so, nee Mann, man, man haut den natürlich auf, mit der Kante auf den Tisch so, ist doch logisch, dann hast du kleine Teile und daher kam die Frage so, weil es ist so klar, ist es dann anscheinend doch immer nicht so Ich sehe schon, Seba ist der einzige Normale hier <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Mein Lara, also, okay in den Kopf ein oh yeah. alle so brutale Leute was ist hier los Nein, nein, alles gut Ich, ich überlege gerade, gibt es ansonsten noch so typische Schoko-Dinger, wo, ne, aber Eier, ja, schoko -Eier, aber die sind zu klein wahrscheinlich. Ja, die sind Ü-Eier, ne, aber die machst du, also eigentlich, also gut, ich habe auch schon ja, Leute gesehen, ja. dieses Aufschlagen wie ein Ei, ja, ja aber Aber wie isst man ja. ordentlich Milchschnitte, bzw. Nesquik, wenn man nicht Nestle produkte ähm, boykottiert? Das ist eine gute Idee, ja. Also bei mir ist das ähm, quasi die, die, den obersten Teig Teigdingens abmachen, dann die, die Sahnefüllung innen drin rausschlabbern und dann die beiden Teigstücke essen. Ich versuche gerne, ehrlich gesagt, die beiden Teigstücke zu, zuerst zu essen, weil ich die Sahne lieber mag. Aber ah. das ist dann immer so eine sehr eklige Angelegenheit. <lacht> so wie so bei so einem Oreo macht ihr das ja. Oh, so ungefähr, ja. Ja, so abdrehen oh, bei ja. einem ähm, Doppelkeks, ne? Ich habe mir beim Milchschnitte echt noch nie eingefallen. Nee. nee das... Auch nur rein und weg damit, sozusagen. Also nicht weg damit, sondern drin in den <lacht> Körper, aber. Hauptsache hinter sich bringen. Ja. <lacht> Ach, Milchschnitte. Habe ich... ich. Ich glaube, ich, ich, ich habe das mal bei Knoppers versucht auch, aber das ist halt, halt auch irgendwie, das ist so feingliedrig, dass es dann halt irgendwie nur in so einem Schlachtfeld endet. Ja, Knoppers. Ja, Hm. Ich kenne das von der Prinzenrolle, dass man hier ja. so ein bisschen abdrehen und... Ja. Ja gut, da, da, ist, da ist ja auch einfach. Da ist man nur immer nur so traurig, wenn da nur so Brocken noch dranhängen und dann mhm. denkt man, ich muss da ja jetzt die Schokolade fassen und das rausbrechen. Nee. <lacht> und dann bricht der untere intakte Keks. Durch. Ach. Also, ach. Alles vorbei. Ist der Tag Große gelaufen. Tragödie. Ja. <lacht> <lacht> Chef, ich geh nach Hause. Mein Keks <lacht> ich. habe ein Keks-Dilemma. Der Tag ja. kann nicht besser werden. Du hast einfach bei... alles verloren. Aber was ich bei Pickup gerne mal mache, ist tatsächlich auch der, die Schokolade als letztes essen, indem ich erstmal drumherum den Keks abknapper Oder ja. abbreche. Und dann die Schokolade als letztes übrig habe. Das ist auch teilweise sehr schwierig. Bei Raffaello bzw. Rocher habe ich auch immer gerne quasi versucht zu halbieren und dann erstmal die Füllung rauszuschlabbern. Ich hatte bei Raffaello oder Giotto immer versucht, diese, diese, ähm, also entweder die Kokosraspeln oder die kleinen Nüsschen-Teile da äh, wegzuknabbern von dieser Waffe. Ja, stimmt, das ist auch noch eine, eine gute Methode. Ich weiß, Tom macht sowas nicht, das ist viel zu anstrengend. Fecker schmeckern, <lacht> klein und und mit einem Hubs in dem Mund. Und, und die Waffel drumherum fand ich auch nie. Also ich habe die mal einzeln probiert und dann wirkt die auch gar nicht mehr so geil. Also, nee, das ist halt so geschmacklos. Aber die, die Creme alleine ist halt noch. schon geil. Ja. Mhm. Uh, und da, da fällt mir gerade wieder mein Lieblingsdessert ein. Raffaello-Creme. Raffaello-Creme, ist das sowas zum Löffeln? Es ist. Also du nimmst Quark. Ach so, ach, Vanillezucker, ach so. gefrorene Himbeeren. Viele, viele Raffaellos, die du da reinhaust, du rührst das ordentlich um. Fertig. Bestes Dessert, wo gibt. Absolut suchtgefährdend. Ich dachte, du meinst jetzt, was, das ist was zum Kaufen, dass man das so fertig kaufen nee, kann oder sowas. Nee, nee. Ich, ich bin doch so, so ein Selbstmachfetischist. <lacht> ich habe mir da einen sehr, sehr komplexen äh, Herstellungsprozess vorgestellt, wo da wirklich die einzelnen Raffaellos so geöffnet werden. und äh, ne, so Nee, das ist tatsächlich viel schöner. Du nimmst die in der kleinen Tüte klatscht deine Hände zusammen, dann äh, machst du die Tüte aus, pullst alles raus, was da drin ist, und das rührst du dann in der Creme unter. Das macht ah. sehr viel Spaß, wenn du einen leichten Zerstörungshang <lacht> hast. Also, also wenn du einen schlechten Arbeitstag sein. hattest. Ich, ä, ä, das ist eins, meine Meditation. <lacht> eins, eins muss ich noch fragen. Äh, ähm, wie heißt das am besten? Also, ich kenne jemanden, der oder die ist eine Banane sehr komisch. Ich möchte nicht sagen, wer es ist, weil die Person es wahrscheinlich hören wird und wird sagen, du streich. du streuch, aber ähm, ich, kenne, ich kenne eine Person, die isst eine Banane so, dass sie sie, also natürlich erst schert, natürlich. Ich hoffe, es gibt niemanden, der die Schall einfach mit isst. Und, <lacht> und dann das Außen wegnabbert von der Banane so, so, bis sie nur so ein Dieses, dieses Mark nur noch so rausguckt und dann so in einem Haps und ich denke immer so, boah, nee. das mhm, so nicht... mache ich das bei Möhren? Das ja. geht, genau, bei Karotten kenne ich das auch, aber bei <lacht> <Weil> Der, der <lacht> Kern bei Karotten ist das süßeste, was es gibt mhm. an der Karotte. Der ja. ist schon geil. Da ist es wichtig. Banane habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass da drin irgendwie einer schmecken könnte. Aber ich kenne auch eine Person... Eine... entschuldigung ja, Entschuldigung, sag ruhig ich kenne auch eine Person, die das höchstwahrscheinlich auch hören wird, die ihre Kiwi gern ungeschält ist. Auch das, das ist genau. ein äh, Fetisch, der mal hervorgehoben werden muss. Aber so no King Shaming, also, weil oh. es schmeckt. Ausgelöffelt dann? oder? Nee, die nee, Kürzen? einfach die, Kiwi. die ganze Kiwi. Kann man einfach so theoretisch essen, aber äh, da, da fällt mir auch eine krasse Person ein, die ähm, wo ich immer, wenn ich Orangen esse, mache ich halt die Schale ab. Und geb ihr die Schalen, weil sie die Schalen ist. Hm. Das habe ich noch okay. nie vorher gesehen. Also ich <lacht> koche gerne mit den Schalen ähm, und hm. im Zweifelsfall, wenn sie dann gekocht sind, esse ich die auch gerne. Ähm, ja, aber Roh jetzt ja. noch nicht so probiert. Ich fand hm. das total komisch. Aber die Orange mag sie nicht, nur die Schale. Aber ja. es ist gut hm. geteilt. Oh. Also. Ach, ist auch noch nicht mal die ganze sondern Das, das habe ich auch noch nicht gehört. Hm. Es, gibt, es, gibt auch jemanden, es gibt auch jemanden auf dem Server, die mag keine Kartoffeln. Ich komme immer noch nicht drüber klar. Auch du hörst wahrscheinlich zu. Es tut mir leid, aber ich, ich werde es einfach jedes Mal erwähnen, weil ich nicht drauf klarkomme, dass du keine Kartoffeln magst. Das heißt magst. doch, Kartoffeln in Reinform oder jedwede Art von Kartoffelprodukt? Ah, es gibt angeblich Ausnahmen. Aber okay. das, das müssen wir vielleicht mal auf der Questcast mal austarieren. Was das bedeutet, so ist das so, so, so Schädchen. Ich werde schön Kartoffelsalat mitbringen. Ah, Dankeschön. Das ist eine sehr gute Idee. Kann man, immer, kann man immer gut gebrauchen. So, die Testaufnahme läuft. Und ich hatte vor einer ganzen Weile schon mal gefragt, aber hier in einer Runde, da könnte höchstens Marcel von der Frage betroffen gewesen sein. Inzwischen schon mal aus der Vergangenheit, bin ich mir nicht ganz sicher. Die Frage wäre für diese Testaufnahme... In unterschiedlichen Kulturen gibt es ja unterschiedliche Dinge, die die Leute da so essen, so typischerweise. so Die man vielleicht direkt an der Straße so kriegt oder die in Restaurants so sind oder sowas. Und was ist so ein Ding, was es aus anderen Ländern gibt, was unbedingt es auch so in Deutschland geben sollte? Also so zum Beispiel, wenn ich dran denke, es gibt in manchen Ländern ja irgendwie so Street Kitchens, wo du irgendwo langläufst und dann kriegt ja einer halt da irgendwie was oder sowas. Solche Sachen oder vielleicht, vielleicht habt ihr sowas ja auch schon mal gegessen, wo ihr sagtet, ach ja, das war schon äh, war schon ganz geil irgendwie mal so als Kontrast in Deutschland. Da kann man sich das gar nicht vorstellen, dass sowas geht. Guckt gleich, guck gleich äh, das an und sagt, na, da darf man das denn? Ist das denn erlaubt und so? Aber was würdet ihr, wo würdet ihr sagen, boah, das brauchen wir auch. Das ist wichtig. Aber jetzt zum Thema Essen, ja? Speziell? Trinken ist auch okay. Okay. Mhm. Ich bin ja ein Fan von Tapas, ne? Also so richtig schön wie in Spanien, so die ganzen kleinen Sachen. Da ist, also ich finde hier in Deutschland nichts, wo ich sagen kann, hey, hier kriegst du so eine Tapas-Bar oder sowas, wo, also ich auch, frische Muscheln, also wirklich frische Muscheln, wo man denkt, hey, was ist das denn für eine schöne rote Paprika da drauf? Ich traufel mal ein bisschen... Zitrone drauf, oh, es ist die Zunge. Die Muschel <lacht> lebt noch. <lacht> oh. Bei Muscheln also, schüttelt es nicht immer. Aber anscheinend laut Pierre gibt es sowas zum Beispiel in Frankfurt. Ähm, da wollte sie mich schon immer mal mit hinführen. Ähm, ja, ich glaube, einen Großteil von den Sachen findest du tatsächlich halt auch schon, zumindest in diesen, ich nenne es mal Riesenstädten, also sowas wie Frankfurt oder Berlin. Äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen weil ich halt sagen muss, oh, hab, ich habe da überhaupt keine Präferenzen in sowas und bin anscheinend, kulturell zumindest, nicht weit rumgekommen. Also wenn ich überlege, ähm, auf Gran Canaria oder auch in Dänemark oder in Schweden gibt es ja diese Bäcker, nenne ich sie mal, die halt jetzt nicht so Brot oder so verkaufen, sondern so ganz viele Süßkram, also... Oh. Ähm, So äh, super viel Gebäck und Zeug und äh, riesige Zimtschnecken oder was weiß ich. Ähm, wo äh, Tom und ich waren mal auf Gran Canaria und da äh, haben wir, sind wir jeden Tag in diese Bäckerei quasi, um irgendwas anderes Süßes zu essen. Und ich fand das so toll. Dann, so dann, so, dann habe ich meine Antwort auch schon gefunden, dann gehe ich da voll mit. Ich war, ich das, das klingt jetzt wie so ein, wie so ein Zauberladen, das brauche ich ja auch. Dass man nicht irgendwie von, von, weiß ich nicht, von so einer System, von so einer Systembäckerei irgendwelche Dinger essen muss, sondern so, ach ja, Riesen. Zumindest das erkennt man das da nicht als Systembäckerei. Ja, oder genau. So. Nee, genau. Also halt nicht nur Donuts und Berliner und äh, so Plunderteigtasche, mhm. sondern noch irgendwie tausend Sachen mehr. Und ganz anders. Und fri ganz auch frittiert? Auch frittiert? Mhm. Ich glaube jetzt nicht in dieser Bäckerei. Mhm. Frittiert musst du, glaube ich, nach Amerika. Ja. Cron Dogs und so. Ein <lacht> Stück frittierte Butter, bitteschön. <lacht> oder ich glaube, Belgien war das. Was, Belgien? Wo du, wo, ja, Belgien oder, frittiert oder? auch viel, ja. Ja, so Snickers frittieren mhm. und so, ja, yeah, ja. Yeah. Ich würde mir generell wünschen, glaube ich, <lacht> dass, wenn man mehr so vegetarische Sachen auch fix auf die Hand bekommt. Weil wenn man mal eben mhm. unterwegs schnell was essen will, ist halt häufig hast du einen, also komm aus Thüringen, da hast du an jeder Ecke halt irgendwie einen Grill stehen, da kriegst mhm. du deine Bratwurst oder äh, was weiß ich. Mhm. Aber da wird es dann halt irgendwie schon immer schwierig. Ich meine, ich esse das Zeug gerne, aber ich find's cooler, wenn man halt auch genauso einfach an anderes rankommen könnte. Ich kenne mich in den Sinn, ich glaube in, war das Südengland, äh, sind relativ verbreitet auch so Pasteten-Shops. Die haben dann eine Auslage, kleine Teigtaschen sozusagen mit unterschiedlichsten Füllungen. Da waren auch welche mit Fleisch dabei, aber auch von deftig bis ein bisschen leichter, eben auch verschiedenes vegetarisch. Und ich habe da total gerne so mit so einer Kartoffelmischmasch gefüllte Taschen. Die werden nur kurz warm gemacht und dann kann man die auf der Hand mitnehmen, sowas zum Beispiel. Oh, das klingt gut. So so passt so mit so Kartoffelgerichte. ne? Was halt auf der Hand das ist immer... Ach. Kennt ihr diesen? Kennt ihr diese? Ähm, haben auch immer mehr äh, diese Stäbe, wo die eine Kartoffel so Twistermäßig drauf gemacht haben. Mhm. Die gibt es auch häufig bei Messen und so. Das, ist, das wäre zumindest, also ist bestimmt auch nicht gesund so, aber es wäre wär irgendwie auch schön, wenn das das noch häufiger einfach gäbe, einfach immer so in einem Laden sowas. Was mit der vegetarischen Vielfalt, das ist es Pia und mir aufgefallen, dass wir letztes Jahr in Dublin Urlaub gemacht haben. Die hatten da gefühlt aller drei Meter ein vegetarisches Restaurant. Das war echt krass. Boah, das so ist gelabelt? richtig ins Auge gestochen. Ach, auch so wirklich gelabelt? Also, so dass es dann ja. ist. Oh, krass. Oh, wir waren jetzt in Gansk ähm, in einem veganen Restaurant. Das war wirklich so lecker. Also, es war echt so gutes Essen. Das war eigentlich das beste Restaurant, in dem wir da waren, ne? Ja. War echt toll kommt eine Arbeitskollegin her, die muss ich vielleicht mal fragen. Eine, eine neue. Die hat erst erzählt, dass sie da aus der Ecke kommt. Sehr maritim, glaube ich, soll die Ecke auch sein. Hat sie irgendwie erzählt. Hm. Also wenn du jetzt danzig meinst, ja. Hm, genau, genau. Ja, ja, ja, ja, ja sie hat auch ja. den Gdansk-Namen mhm. Gdansk dann genannt und dann waren wir auch erstmal so verwirrt. So, Moment, ist es das oder meint sie jetzt das andere? Aber nee. Ja. Na, no, jetzt mal die Frage an Marcel. Ja, ich da, da, ich habe schon gedacht, ja. guckt er ja jetzt nach, nach japanischen ja. Sachen? <lacht> ich hatte tatsächlich in unserem Channel ein Bild gepostet, damit man sich das oh. besser vorstellen kann. Ähm, was, was meint ihr, was das sein könnte? Also so, so vom, vom Optischen her. Ich wäre nicht drauf gekommen, was es ist. Warte, lass mich nochmal. Ich bin bei Meinung, ich habe das kürzlich gesehen. Ich, ich weiß nicht mehr, woher. Aber ich dachte, es mhm. wären irgendwie frittierte Nudeln oder sowas gewesen. Oder ich ist das teig? Nicht. Nö, das warm. Also, ist warm. Äh, ja, aber ist das Teig, das da drin schwimmt? Oktopusmane. Um, das sind... Ja, das, das sieht im ersten Moment tatsächlich so aus. Das <lacht> ist Reiskuchen in einer scharfen chili das, ist das ein so. koreanisches Gericht. Äh, Tteokbokki ah, heißt das. genau. Ich hatte, ich ja. hatte so, so, so einen Food-Channel auf Arbeit in der Langeweile angeguckt. Das war's. Danke, jetzt habe ich es wieder. Das, das ist super, super gut. Wir haben, wir haben hier in Essen wir haben einen koreanischen... Ja, es ist Street Food Corner sozusagen ähm, in der Nähe des Hauptbahnhofs und da kann man sich das mitnehmen. Ich habe das auch schon mal selbst gemacht und das ist, also nicht selbst zubereitet, Moment, zubereitet schon, aber nicht komplett from scratch. Ähm, also wirklich die, diese, diese Reiskuchen, diese ähm, ja, Blöcke, beziehungsweise sind ja eher so Zylinder, I don't know, ähm, die dann entsprechend in der, in der Pfanne mit, äh, mit dieser Soße dann, ist das, schon, das schon gut. Ist aber auch sehr spicy. Um, Gut. Ja. ja. Jetzt muss ich beim Go Asia gucken, ob es das gibt. Weil, auf jeden Fall. Ja, oh. auf jeden Fall. Oh. Aber ich, ja, jetzt, wo du es gesagt hast, ich habe dich schon mal die Frage gestellt. Ja, ja. <lacht> ich weiß aber nicht, ob ich das gleiche geantwortet habe. Das weiß ich, ich das nicht. Das Bild kam mir bekannt vor. Da dachte ich so, Moment mal, das habe ich doch schon mal gesehen bei dir. Ja. Oh ja, das gibt's da. Oh ja. Korean Street. So Soja, garlig. Oh ja, ich, oh, ich wollte sowieso mal wieder hin. Oh, ich glaube, da muss ich mal gucken. Oh ja, ich, ja, ich äh, ich, ich, ich teile das hier mal so, äh, weil es auch immer, und man findet es auch, selbst wenn man es falsch schreibt. Ich habe es ganz dolle falsch <lacht> geschrieben ja. und äh, ich habe es trotzdem gefunden. Ei. scheint man, scheint zu gehen, scheint man so zu kriegen. Ja, sehe ich oh, auch die so. schreibt Die Schreibweise in der URL ist auch cool. Topoki. Topoki. Topoki. Ja, das, würde ich, das wäre auch geil, wenn man sowas irgendwie zwischendurch so irgendwie so immer kriegen würde in so einer kleinen Schale. Da geht noch was in Deutschland, finde ich. Also da, da geht noch ja. was. Also mehr als der Olle Becker so. Wobei ich auch sagen muss, wenn, wenn es mehr, also wir haben auch so eine, so eine Kette noch mit normalen, mit einem wirklichen, Mit so einem, mit so einem, wie heißt es noch, Bäcker, Bäcker sogar oder so. Da gibt es irgendwie so drei, vier Jahre in den Kassel. Und sonst gibt es den halt nicht. Das ist halt wirklich noch so ein kleines Ding. Und die haben halt wirklich auch noch so, wie man das von früher kennt, sieht das in den Läden aus und haben die auch Sachen vielleicht mal auch ein bisschen modernisiert schon, aber äh, merkt du halt schon einen Unterschied. Und davon mehr, anstatt, naja, so ein Plücker-Bäcker oder sowas, oder weiß nicht, Kampsplücker und, und Kampf. Nee, Kampsplücker und Nordhessische... Oh, ich habe es vergessen, wie das Ding heißt. Sch schwelmer Brotladen, so heißt der hier noch. Und mehr fits hier fast nicht. Also, weiß ich nicht. Mäh. Da geht noch was. Da geht noch was. Also, also, wenn ihr jetzt habt ihr genug Ideen, wenn ihr das jetzt gerade eben hört, dann könnt ihr mit der Annahme, könnt ihr jetzt so einen Laden aufmachen. Dann wisst ihr jetzt, Tepocchi, <lacht> vollkommen falsch ausgesprochen, wenn so einen Laden aufmacht. Ich glaube, wir wären schon sechs Leute, die das zumindest mal probieren würden. Oh ja, auf jeden das Fall. Das ist ja gerade auch an Pokémon Togel. Ja. Ja. Ich will dich. Oh, <lacht> ähm, ich, ich möchte kurz anmerken, falls ich spontan weg bin, dann ist irgendwo in der Gegend der Blitz eingeschlagen und wir haben nichts. Ich habe gerade eine Wetterwarnung von wegen starken Unwetter mit, mit allem. Mit Doch, Hagel, Blutung, äh, Blitz, Donner, oh. Weltuntergangswetter. Aber... Und das muss man auch wieder Aschaffenburg, also normale Menschen halten das Aschaffenburg zugute. Ähm, Aschaffenburg ist wettertechnisch das langweiligste Kaff in ganz Deutschland, weil rundum geht die Welt unter und hier weht ein laues Lüftchen. Ich habe bis jetzt noch nie Starkwetter hier erlebt und wir hatten Tornado und 30, naja, noch nicht mal 30, das waren 10 Kilometer außerhalb von Aschaffenburg. Und in Aschaffenburg war so ein bisschen Wind und oh, hat noch nicht mal gereicht, dass man irgendwie das Fenster zumachen musste. Krass. <lacht> Das ja, wird vorbeiziehen. Das wird bestimmt auch vorbeiziehen. Aber genießt den Regen. Hier hat mm. seit, ich weiß nicht, acht, zehn Wochen nicht mehr geregnet. Es mm. ist alles staubtrocken, ey. Also wir äh. hatten heute Morgen wieder das schönste Grau, aber sonst äh, war es lang. Hier ist so ein Urlaubswetter, ne? Es strahlt <lacht> die Sonne, der, das Meer ist schon warm, du kannst direkt schwimmen gehen, es ist so krass. Und... Dazu mache ich einfach mal kurz ein Geräusch, was ihr eigentlich auch hören solltet. Okay, das war auch da. Das klang jetzt irgendwie dramatischer als gedacht. Drumtone hieß es. Das klang eher, als ob da jetzt gleich ein Monster kommt. Äh, und die Frage der Testaufnahme äh, lautet... Wenn ihr was gut, die Zeit ist ein bisschen vorüber, aber wenn ihr was auf den Grill schmeißt und ihr würdet was so mit, mit so in Alufolie machen, so, ne? Kennt man ja. so. An, was wäre so das Ding, was ihr dann so macht oder mitbringt zu so einem Grillfest, wenn ihr sowas mit Alufolie mitbringt? Also jetzt nicht Wurst, ne? Sondern so, ihr sagt, ach, ich fülle hier so ein, so, ein, so ein Alupäckchen irgendwie länger. Da mache ich immer Feta, Tomaten und Knoblauch rein. Mhm. Äh, Henry, ich glaube, bei mir musst du die Ohren zu halten, weil bei mir wäre es Pilze. Pilze. <lacht> <lacht> mir auch. Ja. Also tatsächlich, weil es <lacht> einfach nicht gesund ist, verzichte ich auf Alu-Zeug komplett, wenn es um Grillen geht, weil da gehen halt so viele Scheißstoffe ins Essen rein. Deswegen. Äh, äh. Was, was nimmst du stattdessen dann? Ähm, ich fehle meistens alles auf Holzspieße, was ich irgendwie anbraten will. Und äh, ich wickel es halt nicht ein, es kommt nicht in eine Schale. Ist auch nicht viel gesünder, weil du hast dann halt trotzdem die, die Verbrennungsstoffe, äh, wenn es halt äh, anrüstet sozusagen. Aber trotzdem habe ich lieber Verbrennungsstoffe als Alu-Zeug in meinem Essen. Hm. Da denke ich immer nicht so drüber nach, wenn ich, <lacht> wenn ich was drauf mache. Ja, ich glaube, mir da wurde das von, von Elternseits äh, eingetrichtert, dass Alu böse ist. Ich... Oh Gott, ich fall, also man, man sieht es halt immer. Ich habe letztes Mal, also zu der vergangenen Gräsaison, wenn man so sagen möchte, hatte ich halt geguckt, wie ich zum Beispiel, was man so leckeres machen könnte und hatte dann äh, geköpfte Knoblauch, das komplette, kompletten Knoblauch einfach geköpft und so ein bisschen nur was reingeträufelt an Öl und dann halt in so Päckchen gemacht. Aber so, äh, den kannst du auch so einfach auf den Grill legen. Ja, habe ich nur immer nicht, weil ich dachte, dann, so. du, also dann burnt der halt so weg, aber in der Alufolie ist der halt so geworden, so da hast du 10 Minuten draufgelegt und dann hast du so, ein, so, so leckere kleine Schnupsis dann gehabt, die du so essen mm -hmm. kannst. Aber ist wenn halt, du den in der Knolle reinlegst, wird halt einfach nur die Haut schwarz und innen drin hast du das selbe Ergebnis. Also, ja, das habe ich bei einer Banane auch gedacht und dann ist einfach alles schwarz geworden. also <lacht> <lacht> ich, Banane das, ist nicht Knoblauch. Ja, Knoblauch nee, ist äh, das heilig. Stimmt. Das stimmt. Ähm... Aber da hat es irgendwie, äh, vielleicht war es auch zu nah dran, ich weiß es nicht. Aber das sind so, das ist so, was ich da irgendwie gerne gemacht habe. Haben wir noch Fall vergessen? Habe ich alle gehört? Habe ich ja. schon gehört? Nee, ich, ich hatte äh, noch Alternativvorschlag, eine Kartoffel. Ja, das kenne ich. Die dann, hm. die dann halt direkt in die Glut sozusagen am besten. Ja. Also es ist eher so ein Lagerfeuer-Ding als äh, Grillabend, aber das ist schön einfach. Wie lange? Ich muss... Ewig Ach, die da Ja, die kannst du echt lang drin liegen lassen. Also irgendwann werden es Kohlen, aber manchmal hast du zwar Außenkohle, aber innen drin noch ein kleines bisschen Kartoffel. Schmeckt echt geil. Außen viel Kohle, innen Geschmack. <lacht> ja. ja. Ich muss sagen, meistens so dieses Kleingeschnippe für diese Päckchen und das ewige Zusammenwursteln, nur damit es dann trotzdem auf dem Grill die ganze Zeit da raussapt und irgendwie in, in der Glut zischt und dann der ganze die ganze Asche aufsteigt, da habe ich immer keine so richtige Lust. Also wenn Gemüse, dann machen wir auch eher auf so ein Tablett, ne, als Päckchen. Also ich bin, ich bin, das, das, deswegen mache ich frei, ich diese Sachen auch immer in der Tastaufnahme, weil man dann so viel schöne Inspirationen dann auch bekommt, wie es dann aber auch geht. Also ich habe nicht über die Alufolie an sich nachgedacht oder auch so von wegen, dass man stimmt, es ist eigentlich nicht so nah, aber dass man einfach mal eine Kartoffel dann einfach mal langfristig auf eine Seite immer legt und dann, äh, Ach, einfach so? Ja. Doch, einfach so. Das heißt einfach so Kartoffel, genau, du packst die packst die in Folie. Ach, doch, in Folie. Und packst Aha. sie direkt in die Glut rein. Also, du kannst sie auch ohne Folie, aber dann musst du tatsächlich ein bisschen aufpassen und vor allen Dingen dann halt sauber machen, bevor du isst. Du kannst ja, hast, ja. Das Pellkartoffel ganz gut. Du pellst einfach die Schale ab und dann hast du eigentlich auch reine. Hm. Das stimmt. Ja, wir haben so einen, so einen herrlichen nachgemachten Lotusgriff für den Balkon und Ja gut, der hält nicht ganz so lange. Ich glaube, für eine Kartoffel, ich, ich glaube, der, der ist sie nicht so begeistert von. Ich glaube, das interessiert die Kartoffel nicht so viel. Aber. Ah! Ich, mein großer Traum ist auch immer noch, eine große, so für einen für, für, für Garten irgendwie so eine große Grillschale zu haben, wo man einfach nur so ein, so ein, so ein Grill raus drüber hängt. Ist irgendwie noch so ein, neben dem, dem paper rollenspiel ist das so mein zweiter Traum fürs Eigenheim, sowas noch zu haben. Ja, das ist auch mein, mein feuchter Labtaug. Bloß dafür bräuchte ich A, einen größeren Keller, B, ein größeres Auto, C, am besten noch ein paar Leute, die ich einfach mit in mein Auto quetsche, damit sich das auch lohnt, so viel aufzubauen. Wenn ihr das jemals vorhabt mit dem Grill, beachtet, ähm, wenn man einen Grill, einen Schwenkgrill quasi von einem Dreiein über das Feuer hängt oder so, hat man immer das Problem, jedes Mal, wenn man was drauflegen möchte oder wenden möchte da drauf und so weiter, schwingt der ganze Grill mit. Das ist ziemlich hm. nervig. Also entweder man hat irgendwie eine Art Arretierung noch dafür. So drei Ketten so ne, ja, ist ja doof, wenn man auch wieder immer Heringe einschlagen muss, nur damit die, <lacht> naja. Oder halt irgendwie zumindest einen Handschuh, mit dem du das Ding festhalten kannst. Mit ja. großen Händen willst du das nicht machen. Hm. Es klang so, als, als ob ihr, äh, habt ihr einen zu Hause, Tom? Lebst du unseren Traum schon? <lacht> ich ich habe nee, persönlich nicht. Aber meine, meine, Schwiegermutter, Mama hat, so meine Mama hat einen und da hat sich Tom, als, als ich glaube, als wir uns kennengelernt haben und das erste Mal bei, mir, bei uns gegrillt hatten, hat er sich ganz <lacht> arg drüber geärgert. <lacht> Wäre denn so ein Quatsch grau? Ich bin ja nur gebürtiger Thüringer und habe den ein oder anderen Grillabend äh, in, in, äh, ja, injiziert bekommen quasi. Das ist, das ist in meiner Blutbahn. Und dann sind solche Sachen dann immer wieder ein bisschen... Das ging gegen, das gegen das meine kulturelle Identität. <lacht> ich kenne das grundsätzlich, bei mir ist das so eine, so eine starke Abnehmung gegen Gasgrills, weil bei mir muss Grillen mit Feuer und Kohle und äh, allem drum und dran sein, einfach nur ein bisschen Pst machen und dann brennt zu. Oh, da, da, da fehlt mir die, die, die, das, das, ah, das Martialische, was ich mit dem Grillen so verbinde, dieses Ich und die Natur. Ja, aber siehst du, deswegen, deswegen ich finde auch, das ist ja so eine Zeitgeschichte jetzt. Es ist ein kleiner Themensprung jetzt, aber äh, ist ja, ist ja so, eine, so eine Geschichte, dass du dich hinsetzt und das so ein bisschen zelebrierst und einfach die Zeit mitbringst. Das ist ja auch wie Leute, ich werde es nicht verstehen, aber wie Leute sagen, ah nee, Raclette ist voll scheiße. Also dieses, ne, also nicht dieses Käse Raclette-Ding, sondern dieses Raclette, was man aus dem Real kauft, ne, oder aus dem Rewe so, so, so, so, so zu Silvester und so. Ja, ich habe erfahren, so, wir besitzen eins. Jetzt wo ich mit Pia zusammengezogen. Ja, das ist total Ouh. wichtig. Das ist, weil, weil es ja. einfach, weil es einfach, man ist da einfach und sitzt da einfach drei Stunden. Und natürlich dauert das. Und Natürlich könnte, könnte man es viel optimaler machen. Aber Raclette ist halt einfach so. Sitzt da. Und der Raum wird langsam warm und alles riecht ganz lecker und so. Und es gibt ja so gute äh, vegane Käse-Varianten auch inzwischen, die extra dafür dann auch gezichtet wurden. Und es ist, ein, es ist einfach super cool. Ich meine, ich möchte jeden Tag über Raclette sprechen, weil es einfach so schön ist, wenn man das dann macht. Das ist schön, so, immer so Kleinigkeiten essen, im Grunde genommen in die Pfanne, da ein bisschen was drin. Oh. Das ist sehr, sehr... Ich mag das auch, ne? so Kleinigkeiten. Also man hört bloß nicht auf zu essen. Das ist bei mir dann so der Nachteil. Ja. <lacht> Doch, einfach irgendwann äh, hat halt der Füllgrad so die, die Kehle erreicht naja. Und wenn du dann weiter stopfst, geht es einfach nicht mehr runter. Und dann ist es automatisch frei. Aber, aber dann hast du noch zwei Pfannen drin. Du musst halt in drei Stunden noch mal essen. So, das das ist, wenn du einfach mh. früh anfängst, dann kannst du immer wieder kannst du immer wieder so einen, so einen Kreislauf machen. einfach dann. Ah, es ist so schön. Und das, das würde ich auch nicht mit Gas haben. Ich weiß gar nicht, ob es das mit Gas gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber äh, nee, ho nee glaube ich nicht. Aber ich meine, das ist ja elektrisch. Also das ist ja noch, noch ein bisschen weniger, ja. weniger <lacht> Tränen <lacht> als... Ja, ein Raclette mit Feuer geht bestimmt auch. Also ich habe zumindest <lacht> mal gesehen, ein Raclette geht das mit, so einem, mit, so mit so einem Stein. Das habe ich, hab ich zumindest auch. Das haben wir bei mhm. uns auch. Das nutzen wir nicht so häufig. Mhm. Aber das haben wir auch. Und das, da weiß ich noch nicht wann man das nutzen soll und wann eher ja nicht. Keine Ahnung. Aber es ist auch, es, das ist so ein Zelebrieren. Das ist das Ding. Oder auch hm. mit der Initialfrage, was bringt ihr denn mit und so, dann freut man sich ja immer schon, weil das halt einfach, man ist ja nicht nur da, isst ein Sandwich und sagt, oh, Dankeschön, sondern du sitzt da ja und es dauert alles und trinkt man noch ein Bierchen zusammen und dann sitzt man da und erzählt und äh, beim offenen Feuer hat man noch das offene Feuer dann dementsprechend. Also es ist halt einfach voll schön. Am besten nicht in der Wohnung. Was Feuer? Nee, das ist ja, Das offene Feuer am besten nicht in der Wohnung. Aber wo denn dann? Es gibt <lacht> doch gar keinen anderen Ort. Lagerfeuer dann auf dem Balkon, genau. Das finde ich fancy, das habe ich jetzt hier in Schaffhausen das erste Mal gesehen, solche öffentlichen Grillplätze, wo du mehrere Grillstationen hast, wo du einfach deine Kohle und alles Mögliche mitbringst und hast dann halt so fest installierte Grills und daneben ein paar Tische kannst du halt äh, mit Familien oder mit Familien und Freunden hingehen und grillen für Leute, die keinen Garten haben, etc. pp. Mm. Oh, ich es jetzt so hier nicht wirklich schön, aber ich mag die Grundidee daran. Und du hast hm. diese elenden Einweggrills da irgendwo in der Wallachei rumliegen. Ja, haben ja. ja, bei uns in Kasse auch so ein paar, also ein oder zwei Parks, die sowas fest installiert irgendwie haben. Ich weiß nicht, ob man sich da eintragen muss oder wer zuerst kommt, so wahrscheinlich dann. Ja. Als wir in Rostock ähm, gelebt haben, da gab es das am Strand, so extra ähm, oh. Orte, wo man halt so ein Lagerfeuer machen konnte. Blöde war nur, wenn es zu windig war. Du hast es extra gebucht <lacht> und dann ist es stürmisch und du darfst nichts machen und dann kriegst du wieder monatelang keinen Spot. Hm. Okay. <lacht> ist, denn, ist denn bei euch, also das das, das kenne ich so ein bisschen vom Dorf ist denn aber auch so diese äh, wo wir die Questkast dieses Jahr im September hatten waren wir auf so einer Grillhütte und ist sind Grillhütten dann bei euch auch überall so ein Ding also dass das das irgendwie jedes Dorf jedes zweite Dorf eine Grillhütte hat in dem man sich einbuchen kann weil ich kannte das aus der Region Braunschweig früher weitaus weniger wenn überhaupt also ich kenne es aus Koblenz da hatten wir immer eine Laubtaverne in so einer Grillhütte Von daher, also nicht Koblenz direkt, aber halt ja. Koblenz Randbereich. Ähm, und dann hatte ich bei einem äh, bei einer kleinen Wanderung äh, hier in der Umgebung mal eine gefunden. Aber es ist jetzt nicht so, dass es jedes Dorf hat. Also ich kenne halt hier das Schaffenburger Raum, kenne ich jetzt gut die bei meiner alten Firma, die sich eine hingebaut hat und halt die, die ich zufällig gefunden habe. Und ich bin eigentlich viel im Umkreis bisher unterwegs gewesen. Mhm was Wälder und Dörfer angeht und halt immer die Augen auf nach solchen Möglichkeiten, wo ich vielleicht mal kleine Veranstaltungen organisieren könnte, wenn es mal passt. Wie ist es bei den Natürlich anderen? So. Ist. Also ich wir, haben Nähe, wir haben in der Nähe in der Nähe so ein einen äh, halt vom Schützenverein, so einen größeren Grillplatz tatsächlich, wo auch irgendwie 50, 60 Leute dann hinkönnen, mit Schützenverein direkt daneben an halt, aber so rufst dich jetzt aber auch nichts so extra so ein Grillplatz. Wir haben bei uns äh, so eine Art Enzma-Park. Ähm, also da, wo ich früher gewohnt habe zumindest, aber auch noch im Ruhrgebiet. <lacht> da gab es dann mehrere, also lass es mal vielleicht so zehn so Pavillons sein, die oben geöffnet waren und vorne auch geöffnet waren. Ähm, aber da war in der Mitte dann halt so ein Grill. Und da konntest ja. du dann halt praktisch drumherum sitzen. Da waren dann auch aus Stein mit Holz Zeugs äh, halt Dann Sitzmöglichkeiten und Tische. Aber das war alles festmontiert, das konnte man jetzt nicht wegtragen oder so. Ähm, weil man wahrscheinlich irgendwann gesagt hat, okay, da wurde eh immer gegrillt, dann hat man da auch entsprechend, ähm, ja, ich sag mal, Infrastruktur zur Verfügung stellt. Ist halt wahrscheinlich auch noch so ein bisschen aus, ja, ich, ich nenne es mal äh, Bergbauzeiten, mhm. maybe. I don't know. Also das wie, das, wie das da genau. Aber oh. was wir bei uns noch haben, man kann bei uns so, so einen Donut mieten. Äh, bei uns auf dem Burggraben dann äh, rumschippern damit und dann mitten drauf ist auch noch so ein Grill. Da kannst du mit sechs Leuten schön auf dem Burggraben äh, ja, grillen. So ein, aber Donut? Also ich dachte jetzt fährst du so mit ein, so einem Gerät so ein, in so einen Fluss entlang wie so ein Donut. Es ist, ja, es ist, sieht aus wie so ein Donut halt, ne? Es ist so ein Boot halt in rund. Ach doch Boot? Also komplett rund. Naja. Ach so? Was? Zum Treten so ne? Ja, bei uns das ist, glaube ich, ein Außenborder mit dran, so ein kleiner. <lacht> Faules <ist> Pack. <lacht> Ja, sonst tutzt ja noch das Feuer wieder aus, was du da extra fast ah. da drauf. Ja, ist denn tatsächlich Barbecue-Donut? Habe ich noch nie vorher gesehen. Oh, oh mein Gott. Gott. Warte, das muss ich jetzt auch. Barbecue-Donut. Die meisten Bilder schreien nach äh, Junggesellenabschiede. Ich kriege hier ich nur Donuts mit Speck umwickelt. Das... <lacht> oh, also Barbecue-Donuts sehen schon. Aber die, die, die, die, die, die, die Boote, also Kasse ist jetzt nicht unbedingt bekannt für seine weitläufigen, weitläufigen Flüsse und Seen, aber ist ja auch geil. Schreit vielleicht Junggesellenabschied, aber holt mich, holt mich ab. Ich musste jetzt gerade dran denken, äh, oh Gott, wann war das Anfang des Studiums, also 2010 rum hatten wir einen. Äh, Männertag oder Christi-Himmelfahrt-Wanderung. Äh, das war so die best die bestausgestatzte Wanderung, die wir je hatten. Wir hatten einen mobilen Spanferkelgrill auf dem Bollerwagen, konstruiert aus einem 50-Liter-Fass, was aufgeflext wurde. Teil halt unten Kohlepfanne. Dann eine, eine Kurbelkonstruktion äh, dort drauf gebaut. Äh, der Deckel des Fasses konnte dann zugeklappt werden, um ein bisschen die Glut äh, zu halten. Meine Fresse, war das eine, eine Über-Engineering von Männertag? Und dann habt ihr so ein hochkompliziertes Gerät und 20 betrunken Leute drumherum. Äh. Was, kann ja. gehen? Ja. was kann schief gehen? Komm, ich schalte mal den Kopf rein. Guck mal, guck mal, was passiert. Also, ich muss sagen, alle haben es überlegt, überlebt. Keiner hat sich irgendwie verletzt. Wir haben vielleicht ein bisschen Stunk auf dem mac espap eingefangen, weil wir dachten, hey, komm, das ist ein schweres, viermetriges Gerät. Vielleicht kann man damit durch den Backdrive, drive solange das Ferkel noch warm wird. Aber ansonsten war das ein, ein gelungener Tag. Habt ihr, habt ihr denn auch die Chance dann genutzt, als es... Ist, aha. Ich hatte gerade die Vorstellung, wie er irgendwie dann bei McDrive am Schalter steht und dann das, das Spanferkel dann irgendwie durchs McDrive <lacht> sprechen lasst oder sowas. Aber das sollte man nicht machen. Spanferkel, ja, Span... Also ich hatte da noch eine Diskussion mit der äh, Filialleiterin, die fast in einem Hausverbot ge geendet hätte, weil ich vielleicht etwas uneinsichtig war bei meiner Vertretung, dass wir da bei McDrive was bestellen dürfen. Aber ja. Also auch, auch hier an die Leute, die das jetzt hören, versucht nicht mit einem Spahnferkel durchs MacDrive. Es wurde getestet, es hat, anscheinend habt ihr nichts gekriegt. Mm -mm. Das ich auch... Also, wir hätten was gekriegt, wenn wir reingegangen wären. Da hätten wir aber den Sparnferkel nicht mit reinnehmen dürfen. Ja, das hätte ich auch geguckt. Der gemacht. hätte dann auf dem Parkplatz stehen müssen und das war uns irgendwie nichts. Ja. Du, durch, so, durch solche durch solche äh, Vorbesprechungen kriegt man dann solche Stories. Ich habe noch nie gehört, dass jemand versucht hat, mit einem Sparnfer durchs MacDrive zu fahren. Jetzt. Jetzt, jetzt kennen wir die Geschichte. Okay, ähm, ich mach mal zu. Ich glaube zum Thema: wir sind ein ganz schöner Themensprung. Ich wollte einfach nur zu Alu und plötzlich waren wir beim Schwein.